Doni bane garaziko salte gietan ohartua alizangira, erosketak egiten zituzten gehienek zerbait pausatzen zutela askurri bankuaren karrosan. Hainitzen zat usaiabat da emaitea eta normala da ere ekarpentipi baten egitea. Salte bildu ditugun lekukotasun hauek, ongi adierazten duten bezala. Ah bai, egin not, paska, bon, pobrezioan denainako eta ez dienainako gure konten gintazkean, en fin, bon, pementuan ez du eta sofritzen ena, hartako maiten du. C'est rochido, hein, Maiteko Bah, tout, c'est bon, c'est rochido, et c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, c'est bon. Vous avez vu un petit petit petit, et Ah bah, c'est bon, il y a un petit petit petit petit, il y a un petit J'ai acheté plutôt des produits de toilette, des gels douche, des savons, voilà, et du shampoing. Oui, oui, bien sûr, oui, je donne tous les, tous les ans, mais c je trouve ça normal. Pa pertsoa eman daut zute, ba. erosiko duzia zerbait. Ba, ba. Badakizu zer? Ezo no, ezo no, ikusiko. No. Bueno. Urte guzitzen maiten duzu? Ba. Beti. Beti, beti kotxea, ez es metaik ez tuta halbena, beti kotxea. Ahi, oui, paske s'importante por tout le monde, ilia pason ki ne peut pas manger, c'est clair, oui. Si tout le monde aporta un, un tipe, avec ça on peut faire beaucoup. Genia, ben, estesu nahi nada bera, eh? Oh, Esta gauza hundia ez nike meitenduena. Karri dituzua laire, oligo, pasta, irisha... Ba, ba, oligo egin dina. Urte guziz emaitendu zu? Ba, ahalaz, ba. Ba, zina kien, azte hundarruntan, inentzuta? Ba, Eta paketea egine txaiua niz, eta egun behitzen du Laguntzaile handan bat mobilizatu da biegunez Iper Euskal Herriko saltegietan. Ogoi tamar bat elkartek beren eskukolpea eman baitziote aurten ere, Baionako honako askurri bankuari. Laguntzaile hauen artean gurutzatu ditugu gazte beren adina galdegin diegu. Nik amal ama bost. Zuk? Berdin. Ama bost zuhte eta hemen laguntzaile bezala nolaz nahi izan zuzu askurri bankuara gondu? Bi ilgunek mezu bat ikorri daugu, galdegiteko ean ari genuen parte hartu eta bai egin dugu. Bai, engaiatzeko eta jenden laguntzeko, beajean jean direntzat. Aduan zuen, lanak susen zer da? E, be, egu papexak emaiten ditugu eta poltsak eta jendak ekartzen dutena, dutena, dutena. e dutena. Edozen gauza emaiten alda? Bai, gehien bai janaria eta gero uh, garbitzeko gauzak eta Janaria ere uste dut izan behar direla kontserbetan diren janari bat zuet? Mai hori da. Freskoak, ez dira hartuak? Bai, baina emaiten dituzte uh, data aski az, urbil balima da, fites altzeko uh, garaziko epizeria sozialean. Goizuntatik emantzirezte uh, orgen egiten? Bai. Nola pasatzen da, ze ajeratu zuetan denganik? Eh? Uh, Boa ez dakit, fea egunan egaitan diegu eta egibitzipi bat eta inada. Pa pertzuba banatzen duzu ere hori da? Bai, baita bon, batzuk hartzen dute, beste batzuk uh, jaitzen dute deiaman dutela, ta beste batzuk zutik askurik egiten. Zigitzen bai. dute bidea, intzina. Denetarik bada beraz. Bai, hori bera. Orokogean jaitzen alda lairia ajeragona dela? Bai, bai, ajeragona. Emandea uh, goizuntarik bildu du suia aintz puska. Bai, nikoz maitzen dut baiets. Le nuxta duzula kontzailegi xa? Ez uh, bigarrena. Ta jaiz baino kehiago? Eh uh... Ez takit, nik pushkat gutiua txeman dut, me ez nezbizik egun txaukaitzen. Urteuntan eman elburua, euntona janari eta pushka biltzea betea izan ote da, Asteburuntako emaitza guztiak asteko, askurri bankuaren baionako ganeherat urbildu dituzte, kondaketa egiteko. Oroitaraz dezagun, ipar euskalegian, bos mila presuna baino gehiago laguntzen dituela askurri bankuak urte osoan, bilketaunen emaitzak elkarte eribanatu, zaranola epizzeria sozialeri, oroitaraz dezagun ere jaz, latonoita emezorzi tonetarat heldu zirela.